Eta muztraka orokorra hox azken, muztraka urentu berrik. Obe dien, Jean Fabien Echardoi, hibe hitz erre Bon, eh, prestik dieia mauletarrak belako saldu nahi nahi maiteko? Penxo diat, hobedi presti zanik, dagudik antin jagu lehen eman No, no, prestituk esik, bai eh, jiten haltu gentik, tranquill. Beaz hor badik, se kasik sazpi hilabete aizidela karraškan, gaitzi izan dea? Bo, gaitz uh, gaiz un chegeten de la uh, pastorala saltatione casteinte que uh, bon metibaduk uh, voilà ne que si si uh, uh, n'es cambiatu duc uh, puntuba detail que uh, naiban de goisikasteinte gutu kalana mala on hasigutuk uh, agorilan uh, ustalan eta betatzen emaiteko ordintzentik aminuat uh, aki cent que uh, momento bats betibare gaizen egitek orra handienak cambiamento Etakoduk, uh, uh, stie, stie voilà. et et taul dit que euh j'étais que est-ti est-ti mustakak jeraikitzen berdie mesal voilà oui et ça céramique des jours là de la minute juste qu'il sert trois bâts céramique eto ausbeaiek badakie nik ez nik ezteiat estakiat uh, mm -hmm. gai nahitu gai leki hani cheta nisan heltu batetan estakiat voilà voilà Bestalde behaz, hor pastoalak hi uen beno habu shigo iaiten dik, hi uen ta hamar enguian, nahiuken duzie jabeurtu ez? Nik uh, pastoal bat, uh, pastoal bat uh, albaduk uh, nubaiten historiakuntatzen kontatzen biuen ez nahi dikaren estila gaitz handiik egit. Uh, hi uen uh, normaldean gaitzaduk enetako, ene jo behar dik jale uh, azfimaratu uh, bat dela kanto anits, hor batuk kameka batuk dantza Hainitz. Ordin hartzen batuk danzaen denboa, kantoien denboa, la burtzen dèk iztoya hunan bestez. Ordin nahi dikaren e, kanto horiek eta kanto eta danza Hainitzek iztoya la burtzen diela. Donke, hien uen normalduk, ez duk lusse. Mestal leban, pastolak o ezberdin tutsak, hunek ser ezberdin tutsun oberesi tutsun badik hietako? postola week badie ben beresitazuna en eta ko beresitazun handiena duk uh, maulen latanoge aitsaletaik ge, aitsale gehite taik latanoge itaik hita noge euska emaite metie e, handiena geu batuk hamar uh, espit intelgazemeti e, eta esau jartzen emaitia, eta geu batuk hamar espit intelgazemena indar egite metie entelgazeko eta hoiz uh, eh retako lehentasun handiena hoizuk Justo ki, zer zian eta uskan lekia? Be, leki horxua. Mustrakak leki, uskak leki horxua zian muztraketan, lehen muztrakak egina Frantsesez unsa uh, jenter uh, kompreniazteko nula ikon izan, eta gehu us uste diat uh, bestiko uskaze mantudan. Eta uh, ah. bai, azpimarratzeko eba, mikrotik kampoa ipatzen genina, bai, giroa etzel haintxarra? un ah, giro ici garonciere eh. hortane uh, gaestadene verdique un uh, cigare qui girouna sia uh, bon hatchaine haute mesa gentique voilà est chouvé sa lutte mais na gio cargik malondun eta ai haigu egin ginerai kartaque partitude que ta voilà vous dirait gastesume te la petite sandienne on ch'a bai ya Eta u hartu sideme sala be aspech stia... beti hain justu questia betti betti hagno justo cantanai hel tu bai ji jean louis bidave ordina e hi uste sa pasto le manaldien pu canto yak emaiteko eh, pres de ia acturak a ah, berber si galtate tres jenes de les sinar haine giteko stokato ustea che la beta za Gio, gio kanta na jazle guztuk, baina ez guztu sekla okera nxixan Bena baina bon, ez pehan txadiat hale, ez dutuk hurun izan badai, e, bikuretan eskaz aminibat egun, pertsa ziñati ganteko konpontu gizan handiela bai. Justo kibiaz, eranusi eser sushentu berzenta, sersien sushentu berrakakak. A es bon euh voilà e, ba du betio rekaba ta samaiteko equilibrodat samaiteko botseta neta horreta e, hoi e, batetan eta horin bon gustenizumeita e, mentus esdie la wan ash ki trebe saidu dutan lekin eta bo voilà orro kontzutzen hartzeko tekoan beregei eta, eta eta normalkin ala, ez dutik malotarra gusteta menos suave heltiko dut zikoaiaixa ba, eta funtsione zertu gaitz kantatzeko denak berden buana isatia un txuyurrentzia bai hoye hoy kula nadik, uh... 19-19-19-19-19-19 Kenyu-kampi? Kenyu-kampi hau, kato horro tutuk. Ah, su maiteko stedi, uh, ala, restatzen duetegu uh, Hoie bat uh, egin, hon egin egine entzun diatko. Laxatu beh duetegu bo, labotzak tinkatzen, hianko badak ikaisal, zitiagu tinkatzen. Dut jagu, uh, gidatzen bai batetan ahoskatziaak, batetan hastik, batetan urhenziak eta nuain aramnioten emaiti eta ez ditzien ustenka mentu surrentzaten eta hau eta hua hoitutu guelanak. Gue Ni haretu ikizan nöndian lehen mustrakan beian e, bi kanto ikasten hasik sindena fe, eta edustetak e, bai kantai haimatunak ziela do, e, sale ikasidela do babe ba, mena xibona plantazio si, maitedi ezentek eta baduke estagat uh, urguibaten ez mena uh, pastoletan uh, plantatzen dien uh, herri ezberdinekuk hor uh, otane uh, indararen gitako prestatuko hoca uh, eh koncentrazioa ta bai unbeadi ikasi hor sinbeadi eh? horrotutik mm -hmm. uh, inbe beti zerbait egin uh, eta unxe egin eta gakochan eta oren bai baduksal hevardine behali kaste dutik hala uh, uh, go botsa kasartu dutik eta uh, miki miki hala uh, a coach be, be jokin sartzen be pipitxikitzenik eta bai hola dutik Gio batak jau behaz errandu kamerazala, eh, denak amaturtiela eh, Ez bortxean, bo kantai hun-hanitza baduk sibehun, akorduki itzak minna ez duk uh, oen kasia, jatik eh, denak unhaartuik kantatzeko eh? Eh, Denak badiak gu ego delako hoi eh, Nekeduk ez, hale um, ez minbia izatea, baina hale eh, gaiztasun maite egan behar eta... Bai, bai, segura pastualka hoi duk Pastorka duk uh, bai ergenta holeran eh, ke holerande ke bai matu gente gente gente athetsendian ber kateak athetsendutik eta katea katea zerdina katordina uh, ez gutu kor hasta parkatseko hor gutu ke uh, onia maiteko hots etorin ba momento bat ez prefošta berdia gutrenkatu gaiseli bat bai berditeak eran someta ez zerkatzen ditiek uh, hale halbesa nestiki neraitia mo sustimentus beti hola diplomacia niko pena hala oho oh, ho bai siguru paste alkoidik askan hitzbat hotse prestitzen zitzen sutzaga igantego nikerangeia korreran ni ditziat her hordien pentsatzen diateke uh, senditzen ditzea prestitiet badik badik segila bet ehoi uh, hoitan gainengiela bon uh, koncentrazioa berdik mentuz gente hortea tetsinen haike koncentratzen lagun zaintu lotxabata eta eta hala sei uzki naitsia ta eztuk arazoik beste da helt zen gutu eta Halleluja! <tuspar>